а нас хіба прямими ядрами зметуть з барикади. І тільки це сказав, як з високого замку завила вистрелена смерть. Вона виспівувала в повітрі зловісну нуту і аж, мов би, закрупилася над ринком, вишукуючи для себе жертву, і врешті вдарилася чорним клубком у квадратові груди коваля. А тоді вибухла полум'ям, і від Йосипа, і від воза туркень не залишилося ні капця, ані тріски. Тільки на розметеному місці зазяяла яма, яка стала Йосиповою могилою. І за в розпачений міхал бий валячів, бий пікурів. Та вже не чула його покликів Клипарівська чернь. З високого замку посипалися ядра і палаючі ракети. Вежа ратуші звалилася долі і потолкла юрбу. Ракети шугали над містом вогненими зміями і запалювали будинку. На ринку спалахнула пожежа. Впали бомби і на Тринітарську площу, і закурився чорним димом верхній поверх університету. Клипарівська банда спанікувала, і першим кинувся втікати патлатий Мангус. За ним покотилася його ватага, і вже не міг їй стримати хрипкий крик Сухоровського «Куди ж ви, щурі підвальні, та їх там ж менька!» Міхал вмить втратив владу, над Клипарівським військом. Воно ж мало за ватажка не Сухоровського, а Мангуса. І це Міхал зрозумів аж тепер. Мангус ганебно втікав з поля битви. Страх заволодів темною юрбою, яка завжди однаково була готова як до розбою, так і до втечі. Лахмітті вагабунди зникали слідом за своїм ватажком у позаринкових закамарках. Решта польської гвардії викинула над палаючою барикадою білий прапор. Від Йосипа не залишилося ні латки. А ремісники, які вранці стали під команду коваля, лежали тепер покотом на бруку. Тільки на чолобку недорозваленої барикади стояв велетень без зброї. На бої закінчилися, і Міхал пожбурив пістоля. Він схопив руки до огню, що валялося під ногами, і гамсилив нею довкруж, обкручуючись на ногах, мов дзига. Поліцаї і гусари оточували його все тіснішим перстнем. Мусили узяти живим. Міхал не давався. Не було серед напасників рівного йому силою. Тож зафуркутів решті аркан, петля впала Міхалові на шию, він розтягав її руками та розірвати не міг. Петля стиснула шию разом із зап'ястям, шнур, немов вужо повив Міхалове тіло, залишились вільними тільки ноги і потягнули поліцаї Міхала, немов сплутаного дикого оленя. Полишаючи ринок, Сухоровський водно оглядався та не побачив Туркені. Не побігла вона за ним, десь там сховалася за каменницею Гуттера, шкодуючи, напевне, більше за возом з крамом, ніж за Міхалом, хоч і називала його коханим. І згадалися Сухоровському слова ганнусі з погулянки, коли Міхал прощався з ковалем, утікаючи зі Львова в Молдову. А навіщо мені бути врятованій без нього? В житті буду давати йому радість, в тюрмі самотність відганятиму, і біля лобного місця постою, щоб не боявся смерті. І втями вміхав, що Фатьма, то лише похитлива тінь Ганусі. Справжня Гануська приходить на світ лише раз для того, щоб стати назавше поруч із своїм обранцем. Ринок спорожнів. доваряли ратуша, університет і театр. Ніхто не підбирав трупи, не рятував поранених, ніхто не шукав живих недобитків, Тож осиротілий Ясю, який чудом залишився живим, востаннє утер сльози, затиснув скрипку під пахвою і поплівся на клепарів, щоб померти там, де й народився. Саме тої миті, коли Казимир Стронський в розпачі випитував Вогилевича, чим можна буде зарадити, якщо стрільно поцілить у бібліотеку, повз вікну кабінету Кустоша шугнув червоний хвостатий змій. Моторошно завив – і влучив просто у віконце бібліотечного горища, де зберігалися ще неописані фоліанти і манускрипти. Іван і пан Казимир заніміли від жаху, і затамувавши подих, дивилися на чорну діру, яку залишив після себе змій. Ще якусь мить вірили, що снаряд не вибухне. Та ця марна надія тривала менше секунди. Пролунав грім, розламався дах, Ізнутра книгосховища червону у небо клубок чорного диму, а за ним потягнулися пломінці. То горіли старі просмолені крокви, стріском ламалися, і палаючі цурки падали на стовпище невпорядкованих книг. Безпорадний кустош, який нічого іншого не вмів робити, лише запам'ятовувати імена авторів, назви фоліантів, а ще їх зміст, висадив разом з рамами вікно, що виходило у глибоку Криницю внутрішнього двору І почав волати про допомогу Але в університеті не було Ні душі І він у розпачі припав до грудей Вагелевича Скімлячи немов зранена звірина Лукрецій Грецькі лексикони Французькі енциклопедії І, чуєте, пергаментний Манускрипт Йосифа Флавія О, матко Боска Автентичний рукопис Юдейських старожитностей Багелевич вирвався від Кустоша і при вибіг у коридор. Із сходової клітки просочувалися пасимці білого диму, то вже горіли книги. Він пірнув у кліть і кинувся на гору гвинтовими сходами, за ним схопившись за полу Іванового халата тупотів і Кустоша.